pichliač lebo ihli pichľavé z kožucha mi vytrčajú na chrbte i na hlave tížko, mne nápadne Hneď som tu, hneď sa tam Všetko o tom, čo som zažil Porozprávam, iba vám Iba vám Iba vám V domčeku pri lese žil starček a starenka. Spolu s nimi v chlieviku pri domčeku žila mica, koza rohatá. A tá koza bola veľmi zlá. Hoci ju starenka aj dojť skúšala, mlieka nikdy ani kvapky nedala. Na lúke sa pásť nechcela, ale cez plot preskočila a v záhrade starenke zeleninu zožrala a starčekovi poobhrízala stromčeky, rýbe, maliny aj egreše. Iba zlerobila a neposlúchala. Dar mojej, starenka dohovárala. Až raz sa starček nahneval a odrezal si poriadny lieskový prúd. Ej, ty koza mrchavica, potvora, neporiadnica, vidíš ten prúd, čo tu mám? Ním ti rebrá prerátam. Za stromčeky dostaneš za usatné hriechy tiež. Keď uvidela koza starčeka s prútom v ruke, už vedela, že je zle. Vôckou mykla, starenka sa šmykla, spadla, koza do starčeka strčila, hore nohami ho prevalila. É, ešte len teraz sa naliakala toho, čo vyviedla. Toto jej starček veru nikdy neodpustí. Mikla povrazom z celej sily, vytrhla sa starenke a poď ho. Utekala, utekala, cestou, necestou bežala, do trnia vbehla, tam sa zamotala. Joj, to pichá, to, dá sa dostať, stade to, prepichliače, sa nemôžem ani pohnúť z miesta. A starček je stále bližšie, prúci na mňa chysta. No len počkaj, koza, myca, ty jedna neporiadnica, hneď ti chrbát nemastim, týmto prútom lieskovým. V strachu sa koza cestrnie predrala, pol boka si pritom odrala a dole sa zutekala. Koza beží, beží, beží, už večer nad lesom leží. Ale ona stále beží. Kam sa ukryť? Ide noc. Koho prosiť o pomoc? Ktože ma tu prenocuje? Aha, dáky brloch tu je. A šupko za tam do diery pod stromom. A v tej diere žila líška. V tom brlohu mala dom. Vracia sa líštička pri mesačnom svite, Nezvanú návštevu má vo svojom byte. Kto si zvere v líščej diere? Už nech si von, tam sú dvere. Utečneš sa na zlostím, nech ťa tu viac nevidím. Kto si, že tu rozkazuješ a na mňa tu vykrikuješ? Som líštička-kmotrička, Rišavá hlavička. Toto tuná je môj dom a nikoho nechcem v ňom. Ja som líštička k motrička, prefíkaná hlavička, v mojich zuboch často skončí slípka a kačička Ja som koza rohatá, do polboka odratá Dopytávam ako skala, rohy ostré ako nože. Do koho sa nevypustím, tomu nikto netomôže. Má! Cupilupy nohami, prekolem ťa rohami. Cupilupy, do... Naľakala sa Líška a utiekla preč od svojho brloha. Chodí po hore, plače, slzy prelieva. Iba keď tu stretne vlká. Líštička, kmutrička, ryšavá hlavička. Prečo tak nariekáš, slzičky prelieváš? Oh, ako by som neplakala. Brloštek som krásny mala, kým sa mi doň strašná koza zrazu nenasťahovala. Koza? Aká? Veľká, malá? Prečo si ju nevyhnala? Veď som ju aj hnala, hnala. No z brloha nevyhnala. Priznám sa ti, milý vlčko, že som sa jej veľmi bála. Oveca nedaj vysmiať, líška. Vary sa dá kozy báť. Dobre, pôjdem ju von vyhnať, len už prestaň nariekať. Veď uvidíš, keď tam prídem, ako bude utekať. Pobral sa vlk s líškou k brlohu.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 Vyplznutý, vychudnutý, lesný trubáč samouk s sitným prázdným bruchom bolajůma sivý vlok. Hýbaj, koza, z domu von. Kým ti vravím, po dobrom. koza rohatá ne? do polboka odratá popytávam ako skala rohy ostré ako nože do koho sa nevypustím, tomu nikto nepomôže Máááá! Cupilupy nohami prekolem ťa rohami Cupilupy do... Nalakal sa vlk. A utiekol. Uteká aj líška preč od svojho brloha. Kráča pohore, plače, slzy prelieva. Naraz oproti nej ide medveď. Líštička, kmotrička, rýšavá hlavička. Prečo tak nariekaš, slzyčky prelievaš? Ako by som neplakala... Brlúštek som krásny, mala, kým sa mi doň strašná koza zrazu nenasťahovala? Koza? Aká? Veľká? Malá? Prečo si ju nevyhnala? Hnala som ju, hnala, ale nevyhnala. Aj vlk ju hnal a nevyhnal. Aj on radšej zutekal. Ved sa nedaj vysmiať, líška. Vary sa dá kozy báť? Dobre, pôjdem ju von vienať, len už prestaň nariekať. Veď uvidíš, keď tam prídem, ako bude utekať Pobral sa medveď z líškou k brlohu. keď tam prišli. Medvec zareval. Kto si zvere v diere? Už nech si von, tam sú dvere. Útečneš sa na zlostím? Nech ťa tu viac nevidím. Kto si, že tu rozkazuješ a na mňa tu vykrikuješ? Ja som medveď, čarba Lapa, som král lesa, šírim strach, Všade, kde sa zrazu zjavím, každý volá na poplach. Je bajko zas domu von, kým ti vravím po dobrom. Kompoza rohatá, dopolboka odratá. Kopytá vám ako skala, rohy ostré ako nože. Do koho sa nevypustím, tomu nikto nepomôže. Má by nohami. Prekoľem ťa rohami, čupiloby do. Nalakal sa aj medveď. A poď ho v nohy, beží aj líška preč od svojho brloha, kráča po hore, plače, slzy prelieva, plakala, nariekala, až mi jej prišlo ľúto. Pristavil som ju a vravím, líštička, motrička, ryšavá hlavička, veď už toľko nenariekaj a slzyčky neprelievaj. Ako by som neplakala? Brlúžtik som krásny mala. Kým sa mi doň strašná koza zrazu nenasťahovala, von som ju hnala, ale nevyhnala. Aj vlk ju hnal a nevyhnal. Medveď ju hnal, nevyhnal. Aj on radšej zutekal. Kde vlk ušiel, medveď tiež. Pomôže ti malý Ješ? Obávam sa. Ješko milý. Že aj ty predžutečieš. Som síce len malý ješko, no mámo sre pichliače. A každý, kto nahne váma, si to riadne odskáče. Na veľa, na veľa si dala Líška povedať a šli sme k brlohu. Hej ty zvere diere! Hýbaj, kým ti v priamom smere nepoženiem krok, odíď, kým po dobrom vravím, lebo inak s tebou spravím raz, dva, poriadok. Ja som koza rohatá, ne? do polboka odratá. Popýtávam ako skala, rohy ostré ako nože, do koho sa nevypustím, tomu nikto nepomôže. Meeee! Cupilupy nohami. Prekolem ťa rohami. Cupilupy do... Ja som malý ješ. Pichľavými ostňami, bodavými ihlami. Prekolem ťa tiež. Na chrbtě i na hlave tisíc a tri ihly mám a sú ostré, pichlavé, na koho sa nahnevám všetkými ho popichám. Pichy, pichy, pichy, do chrbta i do brucha. Vypichám ti tvoju pichu pichy, pichy, z kožucha. Pichy, pichy, pichy, pichy, keď to nejde po dobrom. Hýbaj, koza! Z domu von! Milá koza od bolesti zamečala a vyletela z líščieho brloha, ako by jej za horelo. A tak sa líška mohla vrátiť do svojho brloštika. A čo koza? Tá utekala, utekala, až nakoniec pribehla nazad domov. Starček a starenka sa jej veru aj potešili. Veci už mysleli, že ju hádam divé zvery v hore skántrili. A veru ju už aj oplakali. Ale aj koza sa polepšila. Starenku poslúchala, na lúčke sa popásala, do záhrady nechodila a každý deň starenka pre starčeka veľký hrniec mlieka nadojila.